Judecătorul înțelept Plecând în țări îndepărtate, un tânăr îi încredință unui bătrân o sută de rupii. După ce îi dedu bani în păstrare, porni la drum. Multă vreme trecu sau puțină, nu se știe. Dar când tânărul se întoarse acasă și îi ceru bătrânului să îi înapoieze suta de rupii, acesta îi răspunse răzând răutăcios. Neghiobia ta îi bucură pe șacali. Nu am luat de la tine niciun fel de bani. caută de drum. Tânărul se pierdă cu totul, iar oamenii buni îl sfătuiră. Du-te la judecător, îi zise ei, Plânge-te împotriva bătrânului cel viclean. Și tânărul așa și făcu. Judecătorul chemă la el pe bătrân și îl întrebă. Ai luat bani de la tânărul care stă în fața ta? Bătrânul izbucni în plâns. Căzu în genunchi și începu să se prefacă. Marele Allah vede, n-am luat niciun ban, se căină el, că doar am să-t mint eu, om cu barba albă. După aceea, judecătorul îl întrebă pe tânăr, dar tu ai oameni care să depună mărturie? Tânărul clătină din cap cu o amărăciune, nu avea nici măcar unul singur. Unde ai dat bătrânului bani? îl mai întrebă judecătorul. Sub un copac. Du-te la acel copac și spune-i că eu îl chem să depună mărturie. Tânărul se rugă. Cum am să pot să mă înțeleg cu copacul, înțelepte judecător? Uite, pe cetea mea, speri el. Spune-i că dacă nu vine, se va căi. Și amărât, tânărul plecă agale spre copac, iar bătrânul, cu zâmbetul ascuns în barbă, rămase să-l aștepte. Trecu un timp. Judecătorul se uită la soare, apoi îl întrebă pe bătrân. Ce crezi, o fi ajuns la copac?" Încă nu," răspunse bătrânul cu smerenie. Mai trecut o vreme, dar acum a ajuns la copac," îl scodie judecătorul. A ajuns? A, așa, așa," luă aminte judecătorul. În sfârșit, tânărul se întoarse, îi înapoie judecătorului pe cetea și zise amărât. Copacul n-a venit cu mine, înțelepte judecător. Copacul a venit, cinstite tânăr. Cum a venit? strigă bătrânul. Eu de ce nu l-am văzut? Oare eu n-am ochi? La aceste vorbe judecătorul îi grăie așa. Îți amintești că te-am întrebat dacă tânărul a ajuns la copac și tu ai răspuns nu? Bătrânul încuvință, dând din cap. Îți mai amintești că te-am întrebat, dar acum a ajuns la copac? Și tu ai zis da. Dacă tu n-ai luat bani sub acel copac, atunci cum puteai ști unde se află și cât drum e până la el? Și, cu răutate, pătrânul scoase din buzunar o sută de rupii pe care le aruncă la picioarele tânărului.